I ara que passen 8 minuts de les 12 del migdia, anem a parlar de l'espai natural perquè aquest dimarts es commemora el Dia Europeu dels Parcs. És per això que la Serralada de Marina s'ha organitzat per aquest cap de setmana un seguit d'activitats com una jornada de portes obertes a l'Observatori i també al Monací de Sant Jeroni de la Murtra. Tot plegat per donar a conèixer els espais protegits i la seva importància per la societat. I per parlar d'aquesta jornada i de totes les activitats que s'han organitzat des de la Diputació parlem amb el cap d'espais naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Mel molt bon dia. Molt bon dia. Doncs primer de tot, com dèiem, avui se celebra aquest Dia Europeu dels Parcs, una commemoració que no se celebra només aquí en àmbit català i que té un objectiu, quin és? El Dia Europeu dels Parcs eh, commemora perquè l'any 1909 es van declarar els primers parcs europeus a Suècia i la Federació Europarc, que és una federació europea que agrupa espais, estats que tenen espais naturals protegits, commemora sempre aquesta data, el 24 de maig, com a data de commemoració d'aquesta celebració. I des de fa uns anys la Diputació de Barcelona i altres entitats, també la Generalitat i altres parts d'Espanya, doncs, fan actes al voltant d'aquesta efemèride. I com dèiem, doncs, el que ens toca més d'apropar en aquest cas és la serralada de Marina, que, que concretament destaquem que hi haurà una, port, una jornada de portes obertes diumenge durant tot el matí doncs, per posar en contacte aquesta instal·lació i aquesta ubicació sí. tan especial del parc, i, però n'hi ha moltes altres, no? Sí, en principi són més una quarantena d'activitats que fem en tot el conjunt de la xarxa de parts naturals, que gestem la Diputació amb els municipis d'aquests espais, i que són de tot tipus, des de rutes guiades, portes obertes, com comentaves, matinals festives tallers per nens eh, exposicions eh, itineraris guiats eh, inauguració d'alguna activitat també i que una mica el que pretenem és apropar els ciutadans de la metròpoli en aquests espais naturals a partir d'activitats que totes són gratuïtes, cal dir-ho, i que una mica doncs, posen en relleu els equipaments i els paisatges d'aquest conjunt d'espais naturals. Perquè potser, en aquest cas, la gent que estem més propera o, o l'entorn, ens falta conèixer el que, doncs, aquests espais neuràlgics dels parcs naturals? Bé, sí, a vegades passen aquestes coses que a vegades el que tenim al costat de casa doncs, eh, viatgem molt per tot arreu del món i a vegades el que tenim a tocar no ho coneixem de prop, no? I una mica l'objectiu d'aquest dia és aquest, precisament això, al costat de casa teniu uns valors naturals i culturals de primer nivell, i que una mica, doncs, el que volem és venir, coneixeu-los i després al llarg de l'any, perquè se fan activitats, no només aquest dia, evidentment, aquest dia és perquè són portes obertes i és una mica obert a tothom, no? Però que al llarg de l'any es fan moltes activitats d'aquest tipus i que podeu gaudir-ne tant a Marina, com comentes, que teniu a prop de casa, com altres espais. Llavors, doncs, així, hi ha aquestes portes obertes a l'Observatori Astronòmic de Tiana, que és amb el col·laborem sovint amb el parc perquè també fem activitats dins del programa Viu al Parc i fan sempre una nit d'estels marcada en aquest programa, com el monestir de Sant Joan i la Murtra a Badalona que és un monestir gòtic que és prou conegut potser pels badalonins però no per la resta de, de ciutadans de l'àrea metropolitana i és molt maco de veure realment. I una de les reivindicacions que, que s'aprofiten per fer en un dia com avui, aquest dia europeu de, dels parcs, és també doncs, que s'aconsegueixi aquest equilibri territorial i ambiental dels nostres municipis, no? Bé, una mica, molts municipis de l'any metropolitana tenen aquests espais forestals oberts, que alguns estan protegits, com espais naturals, com és el cas de Marina, d'altres no estan amb aquest grau de protecció però tot i així són espais oberts espais naturals que una mica el que hem de fer és preservar-los i la filosofia dels parcs naturals que sempre és aquesta filosofia de parcs humanitzats perquè el territori ha estat transformat al llarg dels anys, dels segles, per la mà de l'home eh, i, i tot això són els equipaments i les masies i els bous aglats i els avencs i tot això que trobem en aquests espais eh, una mica el que vol posar en relleu és aquesta singularitat no? sí, veniu, coneixeu-nos gaudiu-ne eh, respectuosament i una mica és que això és és un resultat i compromís de tota la societat perquè, com dèiem, un dia com avui doncs es treballa per, a, per la protecció d'aquests valors naturals i també forestals i paisatgístics del nostre entorn però també per un ús públic, com dèiem, responsable, no? Sí, això és, això és essencial evidentment, i cal dir que cada vegada més hi jo ja, del tot a la ciutadania els usuaris dels espais naturals tenen un grau de compromís molt elevat amb la protecció de la natura, i marxés d'això han estat les campanyes de promoció que han fet les, bueno, les administracions públiques però també grups ecologistes o altres entitats cíviques, no? Vull dir, que és, és el missatge de Sí, evidentment vosaltres també i és una mica tasca de tots. Eh, es nota, es nota aquest respecte cap a la natura, aquest interess, aquesta manera de gaudir-ne de manera responsable i que que vaja, que, que això segueix així durant molt temps i molts anys perquè és l'única manera de que mantinguem un patrimoni natural eh, per a les generacions futures tan maco i tan ben conservat com el que tenim ara. Perquè suposo que també és important, doncs, més enllà de, de la qüestió personal d'ús públic responsable de cada ciutadà, és també, doncs, eh, l, els valors que es difonguin des de l'administració i també, doncs, a, a aquesta protecció de l'espai natural que, que s'ha de sortir des dels ajuntaments, també. Sí, bueno, jo t'he dit que la tasca d'aquesta preservació dels espais és una complicitat eh, la Diputació de l'Organisme i per tant els municipis, els ajuntaments, són els nostres interlocutors directes i bé, el Consorci del Parc de Flora de Marina està integrat per 6 si municipis i aquells són els nostres interlocutors directes perquè d'alguna manera també els ciutadans d'aquests municipis vinguin a gaudir del parc. I també el que fem nosaltres és també facilitar equipaments, com per exemple doncs, a Can Ruti, que també és una de les activitats que proposem dins de Marina d'aquest dia a dels Parcs, fer un itinerari guiat des del punt d'informació que hi ha a Can Ruti, al, al de, de, de, de l'hospital, que és es diu el barrenador de Can Ruti, també fem un itinerari guiat de, de, de gaire medi doncs són aquestes complicitats que, que, que generem entre els municipis i l'administració pública, que a més a més es complementen amb altres programes pedagògics que realitzem al llarg de l'any. Per exemple, doncs, ho remarcar el programa Viu al Parc, que en el seu nom ja ho indica, no?, Viu al Parc. És un programa que pretenem al llarg de uns mesos de l'any fer activitats de gaire cultural i lúdica dels espais naturals, a Marina també, i també un programa escolar, pedagògica adessat als nens i les nenes que són de l'àmbit dels municipis del parc, de les escoles i que per tant també són una mica una porta d'entrada a les cases també per conèixer ells el parc i que abans es arrosseguen els pares a conèixer els valors que han conegut no? amb les festes o les activitats que els hi proposem Vull dir, tot és plegat, tot és un anar sembrant, anar llaurant eh, propostes per tal de que coagin en la societat. I a més hem de dir que els ciutadans en aquesta celebració doncs, a, encara hi ha una altra via, més enllà de participar aquest cap de setmana doncs, a la les diverses activitats que ha organitzat la Diputació de Barcelona, també hi ha, hi ha un concurs de fotografies que, sí, que veritat, sí, es sí. realitza durant els últims anys, no? Sí, bé, no, ja portem quatre edicions, perquè això del diure de les parts fa anys que ho fem, però des de fa quatre anys hem organitzat un concurs de fotografia digital...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 preservar i de donar a conèixer també aquests valors naturals que, que ens envolten. Doncs bé, esperem que molta gent s'animi, que agafi la seva càmera, que com dèiem, tothom qui més qui menys ja té aquesta càmera a casa, doncs que quan participi aquest cap de setmana a una de les activitats, que se l'emporti i que anem fent fotos, no? Això mateix. Si permet recomanar la web, que és una sí. manera també d'informar-se de tota aquesta quarantena d'activitats que et comentava, que és www.diva.com, barra parcs n i allà trobaran les bases concurs de fotografia i totes les activitats que organitzem al llarg d'aquest cap de setmana. Doncs bé, nosaltres recordem que de 10 a 2 del migdia, el proper diumenge, l'Observatori doncs, obrirà les seves portes en aquesta jornada de portes obertes i que, doncs, com deiem ara mateix, que qualsevol altra activitat de, doncs, que se celebra per comemorar aquest Dia Europeu de, dels Parcs, també ho podeu consultar a través del web. I en volíem doncs, parlar, en aquest cas, amb el cap d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Josep Melero, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. gràcies, però sóc cap de comunicació d'espais, ah. no sóc el cap d'espais, per <laughs> Coordino el Dia Europeu dels Parcs, eh? Molt bé, moltes doncs, i igualment moltes gràcies que vaig bé. Bon dia, reseu.